а то ганьба впала бі на її голову. Вороги ще й пустили б поголос, що то вона намовила Сулеймана вирушати проти Відня, щоб султан поклав їй до нього одну з найславніших столиць Європи. А султан, переправившись через здраву, власне і закінчив свій похід на Відень. Мав би вже давно збагнути, що з таким сераскером, як його Ібрагім, може вигравати тільки змагання у грабіжності – але не справжні війни. Великий візир, ідучи поперед султана, порозпускав по всій землі загони хижих Акенджіїв, і ті знов плюндрували все довкола. Тим часом Луїджі Гріті, для якого Ібрагім випросив у султана титул верховного намісника і графа Мармароша, безчинствував в Угорщині. Він вигнав із буди всіх християн, понаставляв повсюди османців – Довів до сліз навіть такого твердого в злочинах чоловіка, як Янош Запояї. Коли охоронець корони святого Стефана Петер Переньї кинувся до султана за поміччю і захистом від Гріті, його перехопив великий візир, перебив охорону і, погрожуючи вічним рабством, примусив Переньї віддати заложником свого семилітнього сина. Дитя було обрізане, відведене до Стамбула і вже більше ніколи не бачило свого рідного батька. Дивно було, звідки в цього Ібрагіма, який з малку зазнав і нужди, і рабства, така нестримна жадоба до розкоші і така жорстокість до людей. Може тому, що для цього не треба ніякого вміння, а багатолітні прислужництво і запобігання перед Сулейманом розвинули в ньому тільки низькі якості душі, не даючи змоги зосередитися на вищому і благороднішому. Все в ньому було поверхове, несправжнє показне. Його вміння розважати султана грою на віолі, його нібито вченість, його фінансові й державні таланти, навіть його буцімто високий смак Грати його вчив досвідчений Перс, який до того ж вважав Ібрагіма тупим учним Обривки знань хапав у розмовах з мудрецями, яких ніколи не бракувало ні при дворі Шахзаде в Манісі, ні при султанському дворі Фінансовими й державними радниками в нього були Скандер Челебія і хитрий Луїджі Гріті Смак до розкоші так само переймав він із жадібністю губки від Гріті, ревниво стежачи за тим, щоб той не перевершив його ні в чому. Власного Вібрагімові було хіба що підлість та ще нездарність, ж у військовій справі. Він не виграв жодної битви за весь час, як був великим візиром і сираскером. Не взяв самостійно жодного навіть щонайменшого міста, і старі яничари насміхалися з Сулеймана. Султан Селім за вісім років убив вісім своїх великих візирів, а цей не може позбутися одного паршивого грека. Цього разу, ведучи величезне військо на Відень, Ібрагім несподівано зупинився коло маленького угорського міста Кесега. В Кесегу було всього лише 50 воїнів на чолі з хорватом Николою Юришичем, який два роки тому був у Стамбулі послом від Фердінанда. Розуміючи всю безглуздість опору перед незліченою османською силою, Юришич хотів із своїми вершниками податися до Відня, але з навколишніх сіл збіглися селяни, старі жінки діти, і вмовили його захищати їх. Стіни сега були старі, харчів у фортеці обмель, Амуніції Юришич закупив на власні гроші, а що не був багатим, то пороху могло вистачити лише на кілька днів. І все ж Юришич – якого нещасні люди ласкаво називали Мікулицею, став на безданійну боротьбу з величезним ворожим військом. Здавалося, могутня хвиля османська залє маленький кесах і знищить за кілька годин, не лишивши від нього і сліду. Ібрагім уже послав, як завжди, Хабердара на зустріч Сулейманові, який приглядався до дій свого сираскера здаля, ждав його перемоги і думав собі про велич і вічні закони. Однак кесех стояв незрушно, не піддався. І, о, диво, османська сила зупинилася перед ним безпорадна. Ібрагім послав проти міста самих тільки вершників і маленькі польові гармати, що кидали ядра не більші за гусяче яйце. Гармати не могли завдати ніякої шкоди стінам кисега, а наскоки вершників оборонці легко відбивали. Коли підійшли яничари, і Великий візир кинув на приступ їх. Оборонці вистояли і проти яничарів. Знов провалилося небо, страхітливі зливи обрушувалися на землю, гриміли громи, блискавиці криваво присвітлювали чорному ділу, яке творилося довкола маленького кесега.